Gezondheidskwesties, dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 South-Afrikaanse tyd. Ek, cassie Lau, gesels dan met jou oor weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die niets te navorsing en inlichting deurgees so jy,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 Jong, dit maak nie saak nie so lang jy weet vir jou's dit nooit te laat Bring jou hart en ziel, want ons gaan party Daar's nergens in die lande black zo zie Lawe, lawe, lawe, dit is net so vier na so 4 minuten na 11 en jy gaan saam met my kei vir die volgende eer. Ek is natuurlijk Cathy Lau en ek is hier Rooikop, hier is op een netradio SA en ook op FM Stereo. Ai, man, is lekker om vandag weer met die lid te kan gesels hier vanuit die baie kou, cool, wiskus. Ek moet sê... Ek het nou die dag so gespoch, so ek verlede week, oor warm ons kruis het met so'n hitte gekry, maar eesh, die laaste paar daal, moet ek sê, het het opgemaak vir die heerlijke warm hitte wat ons gekry het. Nou ek verkies eindelijk, want as die mense by die see woen, dan is die, die hitte mos lekker. Dit so'n see, braaifleis en vriende en lekker kuier maar is het so'n, koud is, dan sit die mens hier met kombersies. Ek sit nou juist hier in, in uitsaai met die kombersie om my skouwers en die kombersie oor my boude en die voete is skaal. Maar nou ja, ons sal nou maar niks sê oor die rest van die uitrusting neem. Jy weet, patijkers, um, toe ek by vorige radiostasie was, ook een baie lekker klomp gewees by mekaar en patijkers dan um, een van ons ander omroepers As enou mens hante dat hy altyd gesê dat sê uh, hy hy sou besig om uit te saai het 'n das aan. So is het so warm is. Maar in elk geval, so ek het hom nou nie 'n das aan vir nie. Maar ek wil dan vir jou groet op Weskus manier. Ek hoop jy kom eendag hier van my kuier hier op die Weskus. Ooh, is lekker mense hierdie. Daarlingse by net vir my en vir jou. Snoek en Ja, dis my plesier, dis hoe ons te doen, dis die weskes my nieuw. Kom stap saam met my, dan wees ek vir jou, waar my spore le in die westkisse blauw. Dis hier waar die mensen van lelijk niks weet. Wat mooi straks so ver, soos die hemel so breed. Ek gee jou kreef uit die wiskis en die barskabel jou. Daalien sy my net vir my en vir jou. Snoep en petak, ja is my plezier. Dis hoe ons te doen. Dis die wiskis my nieuw.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 Dis hoe ons te doen Dis die Weskes manier Oe, ek wens ek was daar Dan sit op die strand En tokkel my gitaar Oe, ek wens jy was daar Dan stap ons hand aan hand Ek sien ons by mekaar Greem uit die Weskes en die vaarskabeljout net vir my en vir jou snoep en betal jy het my plesier this who wants to do there's the best kiss manie ak jou klep hy die meskis in 'n basketjie darling so my net vir my en vir jou snoep en betal jy het my plesier this who wants to Dis die Weskes manier Dis who wants to do Dis die Weskes manier Nou ja, daar het jy, dis die Weskes manier Nie lekker se kreewe, kom hier vandaan Ek beteken is in die somer wanneer dit baie warm is dan lyk die mense so skreewe. Ek gesels vanoggend met jou oor bloedarmoede of anemie. Die ou mense het ook gepraat van moo bloed. Selfs die dokters praat van moo bloed want die mense het sekere simptome en wat natuurlik wat aan afgelei is hiervan. Nou ek sien nooit vir die jare gelede. Ag ek was jou ou klein dogtertjie en my sis wat net ouder as ek is, nou kyk, ons is die hele klomp kinders gewees, maar ek, ons was ach, en ek is die baba van ach, maar in elk geval die sis wat nou net ouder is, is ek, ons noem ook wel sissie, nou, sy was vreeslik bleek en wit, en ons het altyd gewonder, um, jy weet hoekom is sy so wit, en toe sê my ma, het ek een keer met my, my, my ma en my pa gepraat het, oor my sissy wat bloedarmoedig is, nou ja, baie keer mense, jy kan sommer sien aan hulle, wat hulle, jy weet wat, wit, wit, wit is, en die beteken nie, dit is noodwendig, bloedarmoedig nie, maar uh, dit is een van die tekens ook natuurlijk, as een mens sien, iemand is baie moog, en hy is wit, speerwit, en soan, on. ons het een vriend wat ook so like, maar nou ja, kom ons gesel so bykie daar oor, verochend, oor, bloedarmoede of moe bloed. Nou, jy sê net moge, jy is uitgeput, ek onthoud dit in een stadie met my leven ook, ja, ek was so moge, ek kon nie see, een voet voor die ander voet sitte nie, nou, Jy het jouself dier die dag geslep en net die blote minimum kan jy uitgerig kry. En natuurlijk ook met groot moeite. En jy kon skaars die aand et op tafel plaas, voordat jy soos een eislike wijfies slak voor die televisie neergestoord het. Dit is telk dat jy die een of andere aandoening wat die rond te doen onderlede het. Of, dalk moet jy het jy net te veel uitgerig. Of, dalk lei jy aan bloedarmoede. Ek gaan nou net so'n bykie meer oor die symptome en so aan praat, um, wanneer ek een bykie uh, uh, ander stikkie wat ek gaan oplees het vir julle geef, want dit is altyd lekker om 'n praktische voorbeeld te geef, en die verduidelikking te skets, as om net te praat, inlichting dier te geef. <coughs> en ek het nou vanmorgen weer een van die slijmslakke, wat hier oor my st stembande kom, um, nacht, in die nacht kom paardie hou het. Maar in elk geval, dit is een moeilike tal om bloedarmoedie te diagnoseer en dit is al die hemetoloog, uh, dokter uh, Ora Platt. Sy is een dokter wat in bloedziektes specialiseer. Hemetoloog is iemand wat in bloedziektes specialiseer. Ons het deestal by New Image um, het hulle natuurlijk, dit is die mense met die Die volwassen stamcel, nat, vol, natuurlijke volwassen stamcelbehandeling, hulle het hier in Zuid-Afrika in Kaapst, vooral is nou al drie hematoloe wat um, hierdie product kolostrumvelle patiënte voorskryf, sommer niet so in die aanhoudingstekens, en in haakje sommige vrouwe toon glad geen symptome nie. weer kan heel te mal voel en sikkel met moeite om dier die dag te kom. Nou daar, jy weet jylle weet ook altyd nie die tyd, dat ek graag persoonlijke uh, ondervindingservarings en so, en ook met die mens deel, want dit maak dit nie menslik, jy praat nie dit door onderwerp he. jy praat oor iets wat jou na in die hart leem. Nou, symptome of the not, vrouwe met bloedarmoede neig gewoonlik uh, om een eisterblok tekort bloedarmoede te hee. En dit is daas een groot rede voor hoekom vrouwe spesifiek hierdie probleem het, want dit een eister tekort bloedarmoede is. Die lichaam benodig eister en baie daarvan om rooi bloedcellen te vervaardig. Hierdie rooi bloedcellen bevat hemoglobin, die protein wat verantwoordelik is vir die vervoer van suurstof in die bloed. Nou as jy te min eister het, het jy minder hemoglobien, minder sierstof en minder energie. Ja, dit is so eenvoudig om dit uit te redeneer, soos val van die bed af. Met ander woorde, jy het moe bloed. Jy het armoedige bloed. Nou, mens, die hele bloedverlies is by verre die oorheersende oorzaak van eister tekort bloedarmoede by vrouwe. Dis waarom bloedarmoede meer algemeen is by pre- menopoosale vrouwe, met alle woorde vrouwe wat in, nog nie in hulle menopoos ingegaan het nie. Dit is vrouwens wat die pre-menopoosale um, fase van hulle lewe is. Nou, post-menopoosale vrouwe menstrueer nie mee nie. En vrouwe wat die hewige menstruele um, vloe het, is meer vatbaar bloedarmoede, omdat hulle meer bloed verloor as diegene met een lichter vloei. Nou, as jy bijvoorbeeld in die hospital presenteer met uh, wat hulle vermoed, dat 'n bloeiende maagseer kan wees, of ewers bloed wat jy verloor, gaan van die, of een van die heel eerste dinge wat hulle gaan doen, is hulle gaan jou bloed, jou hemoglobin, gaan hulle prik, en om die toetsie te kan doen, hulle gaan jou vinger prik om die hemoglobin te toets wat in jou bloed is, om te kyk of, hoe luid jou bloed plaai kies. So dit is hoopelik, het een bykie meer sin gemaakt as die vorige sin, vorige sin wat ek vir julle gegeet. Ah, betekies kan ek so gelangke la wees, maar ek kan nou ookie anders, ek moet nie ees vir julle sê, ek het um, vir ochend, jy weet, ek drink elke ochend, was nou my kalaastrum, ach, kan nie sonder het gaan nie, maar in elk geval, nou het ek al klaar my kalaastrum gedrink, en toe ek nou nog gaan, gaan vinnig koos soek, voordat ek nou met uitsaai, toeklyk die klaser van my so anloklik en toefat ek vir my gewone belgaarse jooghend en gooi vir my nog een scoop daar in oog, het ek am lekker geëet nou sien ek so in die hoek vir my oog uit hierdie bak jou geët wat ek net so lekker aan aangeslurp het en nou is my mond baie lis vir nog klaserum, maar in elk geval swangerskap en boorsvoeding put ook mense uistervoorraad uit. Die mans gaan nou nie daarmee kan identificeer nie, want hulle doen nie boorsvoeding nie. Wat natuurlijk ook bydra tot bloedarmoede specifiek by vrouwe. En la voedingsinname of swak uisterabsorptie speel ook rol. Afgezien van algehele uitputting sluit ander symptome van bloedarmoede in, kort asemheid, thuisligheid, lichhoofdigheid, flaut is, as ook apathie, dis nou tydelik, beteken een gebrek aan belangstelling, of as jy, iemand sê, hy is daai persoon, is daarom baie apathies, betek, beteken hy sit, of sy sit nie daar, hy teen, toon geen belangstelling in niks nie, of natuurlijk ook swak weerstand, teen verkouwes en ander infeksies, nie verbasend nie, maar wat moegheid ervaar na oefening. Nou ek gaan dan nou so'n bieke meer daar rondom gesels, um, wat uh, die verskillende uh, of vijf verskillende type vrouwe specifiek, ek, die mans gaan, gaan ook hiermee kan edificeer, maar wanneer ons praat specifiek oor vijf verskillende type vrouwens, gaan ek so'n bieke meer uitbraai daarop, maar eerst moet ons daarom eens oustukkie muziek speel, ons kan daarmee net inlichting versamel, he, niks pret en speeltijd ene. Volgende is Marty Nau en sy syng Jasmein. Die wind het kom ruk Aan my deur Kom waai dier die gange van my huis Ek wens dit was lente Die wind het kom storm Dis bang maak weer Krek dier die gordijne Die vensters deur Ek wacht vir jou Ek wacht vir die lente kom aan my nacht, jy het geblij deur die dag, jy het gekom aan my lente. Nu droom van jou door die nacht, loop sporen van jou oor die muren van my huis. Ek weet is nou hier jy na my dra en die antle gang jy diep en zwaar leg jy bloeisels in my lente groen en won soet as die klanken wat jy na my dra en my nek om lie en liefde vraag draak bloeisels in my lente groen jasmein jasmein jasmein You're mine, you're Now I'm Kan jy my onbou, ken jy my naam, wat doen ek nou, verstaan jy my pijn, ek slief vir jou, ontdou jy ons ander, die nachte van vrye, jy stuif in my arms, een soen en jy sy, jou stilte soel stranen, jou soer bijen, elke zonde verergen en jy kijk na my in ek wil jou heer die tranen van dan hou jy my vast, onder my swaart en wit kom bes. Jy vluister vir my, en sê my lief, die daas al met jou, die droom soos in jou brief. Ek sal alles doen, om die daad te herleef, Maar dan sal ek nooit weet wat's om te beleef. Soes in jou kamer en een shower jou er vol van. Jy weet ek sal oorals saam met jou gaan. Dus as ek nou kan, jy weet jy is my leven. Ek sal jou vergewe, van jy erf my van. En jy kyk na my. En ek voel jou heen Die traden wil loop As jy by my leek Jou donker brein oor En die van ek huis En dan hou jy my Onder my swart in wit kom bes Saal jy my hou Maar jy het verkies om in sy oor te sta Prachtig, prachtig, dis natuurlijk my Hans kind daai en sy naam is John Tyd Nou, hoe herstel een mens jou woemma as jy nou so moog is En jy lei en anneemie Daar is een paar goeder wat een mens kan doen En natuurlijk een van die belangrijkste goeder is Om jou voedsel, jou voeding aan te pas maar kom ons kyk eers, as een bloedtoets, dit is die enigste manier hoe die dokter rechtig waar kan sien, as jy, as hy jou, jou hb gedoen het, en hulle sien, daar is dalk te min plaatjies, hulle tel het mos, en dan kan hulle vir jou a, stee vir een volledige bloedtoets, en dan daar kan hulle in optel, of jy wel bloedarmoedig is, so daar eenvoudige bloedtoets kan dit vir jou um, help vir die dokter om Die hierdie probleem uit te vind en te bestuur en daar is miskien mondelike toonbankanvullings wat jy kan neem wat tot so 18 milligram eister per dag verskaf wat natuurlijk jy aanbevoel die dagelikse toelating vir menoposale vrouwens is maar daar is natuurlijk, ek wil jy my so in jou achterkop met jy dit somme net hou dat, dit is nie so maklik om dit eister in te neem nie, daar is probleem Eister is een van die moeilijkse goeders om in te neem, en jy kan het opneem, in neem, maar het nie noodwendig dat het kan opgeneem word nie. So dit moet baie specifieke aanvullingswees wat dit moendelik maak, en mense daarvoor natuurlijk ook uh, vitamine C nodig. As jou bloedarmoede ernstig is, sal jou dokter waarschijnlijk hoe dosis eister van 180 milligram per dag voorskryf. Nou in die ieder geval maan vrouwe dokters beide mans en vrouwens teen die gebruik van eister aanvullings sonder dok, dokters toesig, omdat te veel eister toksies kan wees. is baie, baie belangrijk dat die mens nie sommer dit enige ding vat en in jou mond druk nie. Ek het um, verochend met een van my gewichtsverlies klap lede gesels, en sy is nou maar onlangs begin met die ultra diet 2, wat ek hy help om recht te eet, en sy het gesikkel, fysiek gesikkel, om in te kom in die, in die perfecte pink, waar ons gewicht verloor, en van gister af is sy nou weer terug in die pink, en sy het verduidelik toe vir my, wat het gister gebeur, en hoe sy nou moest die keuses maak tussen die kosse, wat sy nie beer oor gehad het, waar hy geet het he want ek het wel geleer, hoe om hier rechte koosje te kies, en, toe, verochend, toe ek, van, sê, yes, maar nou kan ek sê, en jy begin dink oor koos, toe sê ek, van, lees, dink, lees, en word weis, nou, ek wil hee, jy moet ook hierdie, Toepas, by enige iets wat jou gezondheid aan betref is. Dink, lees en woord wees. So hierdie program van vandag is juist om vir jou een beetje te probeer wees maak, as jy nou dalk nie daarvan gewet het. He. So moet nie net enige ding in jou mond druk, verskillende vitamine saam gebruik en so aan, omdat jy weet, vitamine C is goedie hier, maar die, in vitamine C kan dan bijvoorbeeld een klomp eister wees. Dit hang af van, van waar die specifieke, toonbank medikasie vandaan kom, want ek praat nie, die dokters geef vir jou een voorskrif, vir een specifieke rede is dit een voorskrif. De goed wat jy oor die toonbank kan kry, kan jy jouself doodmaak, want dit kan toksies wees as jy nie die rechte hoeveelhede inkry nie. Daarom is jy, as jy gaan kyk na um, vitamineanvulling, byvoorbeeld enige aanvulling wat vitamines minerale en die smeers in het, dan gaan daar opstaan RDI, dit is a recommended daily allowance so as jy nou alles vergeet wat ek vandag sê a, daily, a recommended daily allowance, is waar vir die RDA staan, as jy dit in gedachte hou dan kan jy seker wees dat jy nie daai goed oorskryn en as jy verskillende um, klomp vitamines en goeders drink van die maatskapie en daai ene, as het blief ek wil net hee, jy moet weet, dit is, kan gevaarlik en doodlik en toksies wees, as jy dit gebruik, sonder om te lees, so lees en woord wees. Nou ja, ten einde jou arts therapie aan te vul, sê vrouwe dokters, kan jy die volgende op jy ei doen, om die bloedarmoede te laat rem aandraai, maar as niks wat die mens so mismoedig maak, as jy te die moeg is om jyself voort te sleep elke dag nie. Eerstens, jy moet genoeg ijsterrike voedsel eet. Nou die beste bronne van ijster is rooi vleis. Vooral orgaan soos jou lever, omdat dit heem ijster bevat. Die vorm van ijster wat volledigste dier die lichaam geabsorbeer kan word. Want daar ook in hand of jy gesê, hou in die achterkom dat dit nie altyd makkelijk is vir die lichaam om ijster op te neem nie. Nou heem ijster is een van die beste maniere, en dis die beste eister, wat die volledigste dier die lichaam geabsorbeer kan word, so dis in hy lever, so eet man hy leverkoekies, ek neemt nou wie het nou daar gesê nie, hulle het die heerlikse leverkoekies geëet, to sê ek, o jy is recht een rechte varkasem, want ek is mal wat leverkoekies, en ek het het laatst geëet, to my ma nog gelewe het, nou ja, eet, dis die lief is, vir, vir, vir lever sal jy nie sommer um, enige anemie ontwikkel of heen nie, heel waarschijnlijk nie. Dan sê jy uh, uh, iwers uh, bloed of lekatie, bloedlekatie amper wil ek sê in die lichaam het. Nou, orgaanvleis bevat echter baie versadigde vet en cholesterol, wat tot hartziektes kan bijdra. Kies dus liefst maar stijk en ekstra maar gemalde beesvleis. So betaal maar daar een paar randjies extra en koop daar extra gemaalde beesvleis. Hy smaak nou nie heeltemal so lekker soos die een wat so bykie veekies by het die. Hy is daar droog. Kijk hoe slik ek alweer ek double clutch, want ek proene alweer lekker steekie hier so om my mond. Nou die beste die eet vir vrouwe wat bloedarmoede um, het, is a ja vrouwens, jylle gaan nie van hou, is a hamburger of steek 2 tot 3 keer a week Dit sê nou nie hamburger en stijk met chips by nie, so een hamburger of een stijk, maar dis nou natuurlijk as jy nou nie oor jou gewig gepla is nie, en natuurlijk as jy nie cholesterol het, jy moet dit verseker in daar skyfies eet nie, dis nou net vir die omarikies, die daar die stannestokkie vriendinne wie ons betekers so net een bykie wil aan die nek rik en sê, hoekom kan jy alles eet wat jy kan en ons moet as ons net voorbij die hamburger en chips gestap het, dan kom het spring het soms self so op ons boude. Of jy krijg ook polsie koor en met bloedarmoede is ook geneigd tot die laaf vlak van folaat,‘ een B-wetamine, en folate kort dra ook by tot bloedarmoede. Nou, Dr. Platt is ook 'n vrouwe dokter, sy beveel aan dat leiers baie folate reike kosse eet. Jy kan jou aanbevoelde dagelikse toelatingsvolat, wat n 400 microgram is, inkry in die vorm van een boord hoogs gefortificeerde graankoos verontbuit. Ander goeie voedselbronne van volat, as ook nie jem eister, sluit in lensies, rooibone en spinasies. Lensies, rooibone en spinasies. Uh, jy krij verskillende type spinazie nie, jy krij rooies en geles en groenes en iets wat er ietsie van alles in het, dit is so mooi eindelijk, dat die mens kan denk dat dit een spinazie is, maar het is, ek het alle rande kleere spinasie al in my tyen gehad, en dis verskrikkelijk lekker, die lekkerste natuurlijk is as jy begin kook En jy beplan jou maaltijd en jy stap uit bad die tuin toe met een sker en een mankie en jy gaan knip alles lekker af wat jy uit jou eie tuin gegroeid het. Niks is beter as dit hier, want jy weet, jy het die enige gif en pestisais op het gespuit, dit is net goeie organiese groente en wat ook al in jou tuin groei. Maar spinazie, rooibone en lensies is fantastisch vir een eisterpap te kort. Kom ons vat, hier is gauw een slikkie uh, van die lekker spuiskaart wijn wat ek vir jou by mekaar geset het, en dit is natuurlijk in die vorm van muziek, ek is maal van muziek, ek het hier die lekkie, uh, wat ek vir um, Leandi wil speel, Leandi, hier die eneke van Januta Duplessis is speciaal vir jou, en dan het ek vir Lindemarie Kallis, en sy sê die eerste keer. Vast Jou koffer was dan, ek kon vir klaar gepak toe jy sies bitter so kom ons hou aan glo my niks was nog ooit vir myself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 Dat is hy, het is um, natuurlijk gezondheidskwissies nog steeds en uh, jou gastvrouw Kathy Lau, wat so lekker met jou gesels van ochtend, sommer op so lekker loslid manier. Betijdal is ek maar net in een lawe bui en vandag is net een van die daal, want het is vir my so lekker om asomtaal wakker te word met een lied in die mense hart. En jy besef, maar gister is voorbij, vandag is al wat saak maak. Nou kom ons kyk, hoe kan jy jou anemie of jou bloedarmoede of jou moe bloed te kan aanhelp met jou kosse. Koop onbedekte tablette. Vraaf jou apteker of die eister aanvullings wat jy gebruik enteries bedek is. As hulle is, probeer oorskakel na assoort wat nie enteries bedek is nie. Onbedekte tablette word vollediger en vinniger dier die lichaam geabsorbeer. Dit is wanneer mens so uh, lagiekie om die pil het en kan sien. Nou onbedekte tablette kan echter jou maag omkrap. As dit gebeur, drink die tablette liever naete. En daar natuurlijk kan jy die beste waarde uit jou eisteraanvullings kry as jy die dageliks inneem saam met kos of drankies wat ryk aan vitamine C is, onthou ek het net te veel gesê, vitamine C is die sierstofdraarkies wat dan die vitamine en alles kry by die rechte plekke en ook die, die vitamine C nodig as jy eisteraanvullings neem. Nou studies doen dat voedsel met hoog vitamine C inhoud, eisterabsorptie verbeter. Drink jou aanvullings, saam met een glas limoensap, of rooibosbesiesap. Rooibosbesiesap, dis een lekker woord. Ander goeie voedselbronne van Vitamine C sluit in koojavels. Oeh, ek lief een koojavel, maar van die boom af. Ek kan nie koojavel in my huis en bring het reik soos katpipie. So, koojavel, ek is vir hom verskrik ek lief, maar as ek omkoop, dan moet ek om buitenkant um, in die garage of in die oopte moet ek om laat staan, ek kan hom nie my huis inbringe. Nou ja, dit sluit in kojavel, tropiese vrug, soet, rooi soeterisies, papaya en aardbeie. Mm, alles my lekker kost daar. Volg een program. Eister tekort, bloedarmoede, word nie oor nacht raaggestel nie. Vrouwe moet besef dat hulle hulle aanvullings wat ten minste 6 maanden moet gebruik. Een jaar is die beste. Jy mag dalk na a paar weke beter voel, omdat jou eistervlak herstel is. Dit dier echter langer, om die eistervoorraad in jou beenmurg te herstel. En natuurlijk is daar ons wonderlijke Alphalipid Lifeline Colostrum, wat alles in het, wat jy nodig het, om optimaal te kan functioneer. Maar kom ons kyk eers gaan genoeg weer, nou, of jy dalk, en ek praat nou hier spesifiek met die vrouwens, of jy in enige van hierdie kategorie kan val, en en as jy vermoed dat jy anemies is, as jy daak swanger is, uh, die bloedarme is meer algemeen wanneer vrouwe swanger is en kan leid tot die laag geboorte, gewig, voortijdige geboorte en selfs moeder sterft is. Dit kom voor omdat swanger vrouwe meer bloedvervaardig, om voedingsstoffe vir die baba te help lever. My sister sy tanden het afgebrek, toe sy haar tweeling verwag het. Dit was verskrikkelijk. Uh, so daar is, as jy nie genoeg inneem nie, genoeg kaalsiem inneem nie, dan, uh, in, het is het, het selfde werk met eister en soan, gaan die baalbeekje alles van jou neem, en dan gaan jou eie die mama's lichaam gaan tekorte hee. Nou, daar is drie soorten bloedarmoede wat die meeste gedeed in die swangerskap voorkom. Dis bloedarmoede weens eister tekort, bloedarmoede weens folien sier tekort, jy kry ook folien sier onbedekte, um, jy eit nie so'n bedekte bedekkingkie, buitenkant, nie, onthou ek en dan af jou gesê, van die um, bedekte pille. Nou, hierdie specifieke Um, pilliekies het nie daarie enteries bedekte um, bedekking om nie, en dan dink mys bedekies, dit is uh, van een swakker gehalte, dit is glad nie die um, situasie nie, so die pilliekies, jou voelien sier, wat jy kan koop in die apteek, as jy wel um, bloedarmoedig is, vat die voelien sier, is jou klein pilliekie, wit pilliekie, as jy hom wil inneem, net om miskien te help ook met die Koste, waar jy die koste begin uh, inwerk in jou dieet in. En natuurlijk ook bloedarmoede weens vitamine B12 tekort. Nou, vitamine B12 inspuitings kan een mens kry, die dokter kan die vir jou spuit, jou apteker kan somma vir jou spuit, maar dit is een verskrikkelike seer Dit brand geweldig en hy brand omtrent ook vir paar ere daarna. En natuurlijk, die vrouwens wat menstrueer nog in daarie fase is, jou lichaam kan nie voorblij om die verloore bloed, rooibloedselle te vervang en sal die dalk anemies kan word. Nou vrouwens met zwaar menstruele bloeding loop ook groter gevaar natuurlijk van anemie en sal baat vind by eister aanvullings, soos daar die voliensier wat ek nou net oorgepraat het. En natuurlijk as jy een nieuwe mama is, bloedverlies tijdens en nageboorte verhooggevrouwse kans op bloedarmoede. Bloedarmoede ween sy eiste tekort, hou verband met die toename in nageboortelike depressie en voorkomst van urineweginfeksies, moogheid en uitputting onvoldoende melksyndroom en boorsmelk van een laargehalte. Eisteeranvullings is dus in hierdie geval bloedverlies baie, baie belangrik vir die ma en die baba sy gezondheid. So niewe mamas, jylle moet baie daar op let as hierdie tekorte of die, die het aan aanhou, die onvoldoende melk um, syndroom, hulle noem dit as syndroom, want dit is as, as gevolg van die anemie wat jy dit, want mamas moet in, of dier natuur en van die natuur, eindelik genoeg melk produceer vir daar die spesifieke baal wat die so goed ons gemaakt het, maar as een mens nou natuurlijk nou net een mama geraak het en jou, jou eiste tekort um, is, of die huis bloed anemies, dan uh, behoort een mens daar aanvullings te kan gebruik om dan vir die baal die perfecte melkies te kan gee wat uit jou lichaam uit natuurlijk voortkom. Nou oefen, vrouwe wat gereeld intens oefen, het een hoog risiko vir bloedarmoede. Dis wel moendlik om steeds te oefen met die toestand, maar jy loop in gevaar om melkseer vergiftiging te kry en vinniger moeg te raak, listeloos te voel en minder uit jou vermoed te heen. So jy gaan baie gauwer moeg raak. Jou hersteltijd kan ook langer wees en jou spieren sal seder wees as wat jy verwag het, natuurlijk as gevolg van die melkseer vergiftiging, ne? So as jy nou, Besluit, jy gaan nou, jy het in jaren nog nooit gehad, en jy begin nou hardloop en jou spere is die volgende dag so sê, dat jy nie kan loop en beweeg nie, dan het jy heel waarschijnlijk ook daar die uh, melk sê, vergiftiging gekry, maar dit is nie noodwendig een probleem met jou bloedarmoor dit te doen nie, so dit is maar net kwestie van, jy het jou spere oorwerk. Kom ons kyk, ga gauw laatstens, sommer so vinnig aan, nou uh, die lijst van pikkie kosse, wat jy kan insluit, in jou dieet as jy vermoed dat jy dalk uh, eister tekort het of dat jy bloedarmoedig is as gevolg van die eister tekort, en jy wil dit op een natuurlijke die meest natuurlijkse manier aanpas en reg opwaarts aanpas en dis natuurlijk kosse ons kosse is die grootste bron en die grootste waarde in ons eie selfbehandeling van anemia nou, eisterverreikte ontbuit pap. Is, uh, jy, jy kan gerust nou een uh, lysie so maak van um, wat ek nou vir jou gee, en dan kan jy dit neerskrywe, en as jy nou weer door toe gaan, dan kan jy nou hierdie, en ek, sikker van jy gaan nou hou van die, dat so twee of drie van hulle, want jy daak nou baie verjeugd oor sal wees. Eerstens, eisterverreikte ontbuit pap. Dan, oesters, vandaan jy verliefd is, ja, jy oesters, Um, nodig vir rijk ijster. En dan natuurlijk, my groot ginsteling, chokolade. Ja, daar is, chokolade is rijk en ijster. Cashewnete, dis cashewnuts, ne? Jy moet nou net hier, as jy op proteïntie eet, dis cashewnuts eet nie, want dan gaan jy een probleem kry met gewiggies aansin. Arteples, eiers, in enige vorm, rijk en ijster lever, ek het dit nou nou vir julle gesê, hierdie sommer net so'n samenvatting weer, lever, lensies en kekererkies. Weet julle wat is kekererkies? Dis chickpeas, kekererkies, dis my so'n mooi naam. Jy kan dit gebruik in die geblikte vorm, dit is dus klaar gaar kits kos om as a basis vir a sop of a slaai te gebruik. Dis heerlik vir alles myse currymaak, gooi jy daar kekererkies in, en jy kan dit ook in gebruik, is baie, baie lekker, en maak ook humoes daarvan. Nou, spinazie, verkieslik gaar, al is dit baba spinazie, so, so gooi my nie, pan, stufruim, so bykie met rechte, echte boter, of bykie olijfolie, net so finnige, laat hy net so gaar gemaakt word, dit, ver, stel net die, die uister bykie beter vry, en dan jou geblikte sardinkies, en tuna, ek smal vir een lekker sardinkie met a mayonaise op a stikkie toast. Mmm, lekker. Tjuna, en dan spaghetti, en pasta, enige pasta, is ook baie rijk aan eister. Nou, ek hoop, jy het so'n bieke iets geleer vandag, en dat jy daarom so'n klein bieke wijser klein bieke wijser is, Maar as ek nou nou, ek gaan is vir jou so tweeliekie speel, en as ek dan terug is met um, so'n samenvatting, dan wil ek net vir jou sê wat jy, uh, of wanneer jy met dokter te gaan, wanneer jy een paar uh, probleme mee presenteer, en jy weet nie, moet ek nou, moet ek nou nie, maar ek gaan vir jou sê, wanneer jy dan definitief jou dokter moet gaan sien en as jy soos ons vaar is van die dokter, dan gaan sien jy jou apteker, as die dokter nie daar is, of de, ons het ook nie een kliniek nabij nie, ons het net een staatskliniek, dan gaan jy en jy gaan sien, maar die suster daar, of jy gaan na jou apteker toe. Hulle is ook baie, baie oulik, en hulle is ook geleerd, hulle kan vir jou die basis, het doet so goeders doen, om seker te maak, en as hulle vermoed dat daar eindig er een probleem is, sal hulle vir jou sê, nee, gaan sien maar jou dokter, rai maar, maak maar die ou terpie hier af na die, na die naaste hospitale wat ek al toe. Ek gaan net vir jou bykie sê daarvan. Maar eers het ek een liekie van Randall Wickham, ach, jyne, dis my so prachtig, en hy sê, kom lee by my, dit kom uit Hooglied uit, en dis natuurlijk sy Greekwa Pesalms, en daar het ek, crazy for you, Sjontijds een nieuwe liekie, en ek wil even jou sê, geniet het, ek is nou terug. Staan op, my lieveling, staan op, en kom neem by my. Kom hierna, Onze winter is verbeek Laat ek en jy in die veld gaan loop Die haanblom gaat tussen die tijden Die rien het vol z'n lente gebrun Luister naar die swaas Tussen teest om te zes Zes in te zwel en die druive loop nou uit myses kind wat in my hart in haar hart en kryp ek wil die klokkies van jouse stem in my oor vastgryp ja die klokkies klank van jouse stem in my oor All right. for you. Daar is natuurlijk my niewe gunsteling ne, jylle weet ek het baie ginsteling, maar hier is my niewe ginsteling. Nou, net om saam te vat, gil gil, wanneer gaan jy dokter toe, as jy uiterse moegheid ondervind, jy krij floutes, duiseligheid, kort asemheid, Nou, as jy reet veruisterd kort bloedarmoede behandel word, en na een maand nog jy beter voelie, gaan lig jou dokter in, asjeblief. Jy benodig dalk nog bloedtoetsen, en as jy uitslag steeds laar, as jy aanvaarbare vlakke is, sal jou dokter jy miskien na een hemetoloog, dis natuurlijk, ek het net of jylle gesê, een dokter wat specialiseer in bloedziektes, om verwees uh, te word en dan vast wat die oorzaak van die probleem is. So ek hoop jylle het heerlik saam met my gekeier en dis natuurlijk vluit vluit my stories uit vir vandagse gezondheids questions en as jy morgen tussen 11 en een inskakel, dan gaan daar er so een lek recepte en sommer net lauwigheid en lekker muziek vir jou op die spuiskaart op dis dis vir my altyd lekker om op 'n vrijdag so bykie uit te hak, my skoene uit te trek, my haare los te maak en somme net laf te wees van die nawekes daar, ek is so dankbaar die week is nog verby en dat ons die voorrecht het om naweke met ons familie en vriende en kinders en wie ook al, te kan geniet en net een stukkie te braai ek groet jy vir vandag, maar die weg gaan nie daar is nog wonderlike programme in die geselskap van Net Radio SA en ook FM stereo, bedsele en naaiklomomroepers, ei man ons is allemaal lekker klom nou ja, ek groet jy vir vandag met Kurt Derdense, die verloeder the Lord Die